Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wa mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani il-yawm ad-deen wa sallama tasleeman katheeran. Allahumma ashraf li sadri wa yassir li amri wa wahyi Qadi Əbul Hüseynin eytiqat kitabını oxuyduq və bu gün də Allah çıfantalan izni ilə kitabı oxumağa davam edəcəyik. Və bu günlərim Allah çıfantalan izni ilə Quran barəsində, Qurana iman, Quranın xüsusiyyətlər barəsində danışılacaq. Və buyurur, Rəhməhullah, Quran barəsində Quran özündən əvvəlki kitabları təhsib edən, onları özündə cəm edən, özündə əhatə edən bir kitabdır. Və Quran özündən, həmçinin özündən öncəklərdən xəbər verir, yəni onlarda olan məlumatlar barəsində və onların özləri barəsində xəbər verən bir kitabdır. Həmçinin onları təsdiq edir. Həmçinin Quranın xüsusiyyətlərindən ki, Quran heç, nəyə bənzə, heç bir yəni, məhlukatın yazısına bənzəmir, şeyrə bənzəmir və heç bir şeyr də Qurana bənzəyə bilməz. Həmçinin nə məktuba, nə bir adi yazıya, yəni heç nə Qurana bənzəyə bilməz. Ümumiyyətcə, Quran insan kəlamından e, kəlamı, yəni, bənzəri olmayan bir şeydir. Yəni, ola bilməz ki, insan kəlamı burada bənzə ebilsin, çünki Quran Allahın kəlamı, Allahın kəlamı, Allahın sifətidir. Və Quran elə bir kəlamdır ki, onu eşitən hər qulaq, onu e, başa düşən hər bir qəd ondan heyrətə gəlir. Mümkün deyil ki, heyranlanmasın. Əgər kimsə Qur'anı oxusun, başa düşsün, mümkün deyil ki, heyranlanmasın. Adi insan bəzən bir şeylər deyəndə bir, yəni, eee, gözəl nizamla düzülmüş şeir deyəndə insan heyranlanır bir. ki, Allahın kəlamı Mümkün deyil ki, Qur'anı kimsə oxusun, onu başa düşsün, bax ki, ona heyranətə gəlməsin. Çünki Qur'anda olan o düzlüyük, o ardıcıllıq, o ayələrin bir-birinə bağlılığı, bir aydan sonra o biri aya niyə gəldi, hansı bağlıq var aralarında və sonra orada o qədər dəyiqlik ki, incəlik ki, yəni mümkün deyil ki, insan kəlamı olsun, yəni bu həqiqətən insanı heyrətə gətirir. Həmçinin Quranı heç bir batil, heç, Quranı heç bir şey batil edə bilmək. Əkinə, Quran batil olanın batilliyini üzə çıxarır. Nə deməkdir? Məsələn, sehirbazın sehrini Quran ba batil edir. Lakin, heç bir sehir Quranı batil edə bilməz. Həm, ümumiyyən, Allahın kəlamı sehri batil edir və Allahın kəlamı olan yerdə, yəni oxulan yerdə, heç bir ə, sehirbaz öz sehrini edə ə, bilmir. Və Quranı Allah s.a. nazil edib və Quran mövcizələrlə doludur və qəyəmək səhəmək indirilmiş ən böyük mövcizədir. <coughs> Nəyə görə bu kəlimələr işlənirdi ki, ona görə işlədir ki, o zaman ki, Quranın məxluq olduğu və s. kimi kəlam əhlinin birliyəti ortaya çıxdı. O zaman başladı sələfələr də bu cür kəlimələr olaraq həcə olaraq bu cür kəlmə Quran Allahın nazil etdiyi bir kitabdır. Ə, əslində bunu ə, yəni şək yoxdur buna. Sələfələr bu kəlməni qeyd etməzdilər. Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. E, nazil olub. Bu kəlmələri səhifələr işlətmirdilər. Öncə, o zaman səhifələr bu kəlməni istifadə başladı ki, artıq bidət əhlinin bidəti çıxmışdır. Yəni e, Quran barəsində olan Quran məxluqdur və həm də onun nazil ol olması barəsində e, olan bidətlərə rədd cavab olaraq bu kəlmələri deməyə başlamışlar. Yəni Quran möcüzələrlə doludur və Quranda olan möcüzələr də qeyd etmişdik, alimlərdən bəzərcə 3000-dən çox möcüzə, e, yəni möcüzə sahiblə Quranda. Demək Quran bütün möcüzələrlə doludur. Hətta onun hərflərinin düzülüşü, kəlmələrin düzülüşü, ayələrin düzülüşü, yəni bunların hamısı ə, ayrılıqda möcüzələrdir. Nə cinlər, nə insanlar bir-birinə kömək olsalar belə Quran kimi bir, ə, yəni Quran nəyin ki, Quran kimi bir kitab. Heç Quranın bir surəsi kim bir surə, nə onun bir ayəsi kimi ayə, yəni gətirə bilməzlər, çünki Allah bəta bu barədə Quranda təhdid edərək, yəni hə, ə, hədə edərək Və əgər bacarırsınızsa, edin deyərək müraciət deyir, ee, Quran barəsi şəhə şübh ki, bu Quran mislində başqa bir ayədə bircə surə, başqa bir ayədə 10 ayə belə. Yəni, gətirə bilirsə, gətirin. Və cinlər, insanlar bir-birinə, yəni, kömək olsa da belə, nəinki, yəni, Quran kimi heç onun bir ayəsini belə e, düzəldə bilməzlər. Həmçinin şəx qeyd edir ki, e, Quranda ecəzikarlıqlardan biri də onun düzgüşündədir. Həmçinin e, mənasındadır. Yəni, ecəzikarlıqlardan biri də, mövcələrindən biri də onun mənasıdır. E, onda olan ədəbi dil üslubudur. Yəni ki, e, yüksək dil üslubu, qra e, qramatik baxımdan çox, yəni yüksək üslub var, kəndə ki, insan bunu yəni, toflayıb düzəyə. Bilməz, həmçün, yüksək dəlağatın olmasıdır. Həmçün, Quran özü ibarətdir qadağanlardan, çəkindirmələrdən, bəyənilməyən bir şeylərin bəyanından, həmçün, əmirlərdən, itayətlərdən. Həmçün, Quranda çoxlu ədəb qaydaları var. Necə ki, Peyyəməsəmdən soruşan da ki, Peyyəməsəmdən əxlaqı bəyəsin, dedir ki, onun əxlaqı Quran idi. Yəni, çoxlu ədəb qaydaları var. Ümumiyyətcə, insanın doğulduğundan, yəni daha doğrusu həddib olar çatandan ta ölən günə qədər özünü necə idarə etməyi, həm bu dünyanı qazanmağı üçün, həm axiyyəti qazanmağı üçün lazım olan hər bir şey Quranda var. Həmçin Quranda qadağanlar var. Bütün pisliklərdən çəkindirmə, həmçin israfdan çəkindirmə, atliklərdən çəkindirmə, pis əməllərdən çəkindirmə kimi qadağanlar var Quranda. Həmçin Quranda ibadətlər var, ibadətlər yəni buyrulmuşdu insanlara necə, e, və şərəfli ibadətlər necə ki, namaz kimi, oruc kimi, zəkat kimi, həc kimi, cihad kimi, qohumluq əlaqələri kimi, təmizlik kimi və s. Həmçinin Quranda e, hədiyə haqqında, hədiyələşmək haqqında, əsa haqqqında, sadaqa haqqında, zəfalı olmaq haqqında Allahdan qorxu, Allaha ümid bəsləmə və s. Yəni, məsələlər öz əksini tapır. Və bu Yəni, Qurandan çəkiləcək misallar, Quranda daha nələr, nələr var, sahəsiz hesabsızdır. Yəni, xırdalıqlarına getsək ki, hər nə varsa Quranda dik eləyək, yəni, bunu sahib tutarmaq üçün e, zaman lazım, bəlkə sahib tutarmaq mümkün deyil. Ondan çıxarılacaq mənalar, hər ayənin altında neçə-neçə mənalar yatır, yəni bunu axtarıb, tapmaq, çıxarmaq hamısını bunu bəlkə də heç mümkün de deyil. O zaman ki, e, müşriklər Peygəmbərə səma yalançılığını bəyan etmək üçün belə bir sual verdilər ki, "Ətina e, bi Qur'anin ğeyre haza Bundan başqa bir Qur'an gətir bizim üçün, ya bunu dəyişdir" deyə. Yəni peyğəmbərliyi inkar etməsi üçün o zaman Allah Subhanahu onlara rədd cavabı olaraq buyurdu e, Yunus surəsində "Qul ma yakunu li ki, Yəni, Peyyəl-Məsəm Əstəbiyyə deyir ki, o müşriklərə mən öz istəyimlə, e, yəni, ağlınla o Quranı dəyişdirə bilmərəm. İn Əstəbiyyə illə mə yuhə ilə. Mən yalnız mənə vəhiy onuna tabi olurum. Yəni, Quran Allah-ı Sələn Quran, yəni, bundan öncəki dediklərimizə dəli olaraq, Quran, Peyyəl-Məsəm yəni, Əstəbiyyə öz ilə özünün dediyi bir kəlmə deyil. Quran Allah Subhanahu tərəfindən və orada ə, əgər nələr ki nəsq olunub, yəni hökmi qaldırılıb, Allah Subhanahu tərəfindən qaldırılıb. Nəki unutdurulub Allah Subhanahu tərəfindən. Nəki yəni yerinə başqa bir hökm gəlib Allah Subhanahu tərəfindəndir. Heç bir şəri hökm peyğəmbərsamın istəyi ilə olmayıb. Özü istəsin, bunu verə etsin, yox. Hər biri Allah Subhanahu tərəfinin rəhli ilə olub. Nəki Allah Subhanahu tərəfə necə məsəlsinə buyurur. Necə surətinin əvvəllərində, yəni 3-4-cü ayələrində Onlayınca qənaət ki, həwa in o O heç nəyi öz ağlından, öz istəyinə uyğun danışmır. Onun danışdıqları hər bir şey Allahın rəyhidir. Yəni Peyğəmbər həmin e, e, istər Quran ayası olaraq, istər hədis olaraq buyurduqları hər bir şey Allah Subhanahu taalanın rəyhidir. Həmçinin Allah Subhanahu taala xitab edərək buyurur: "Qul Allahu" Cardinal me me setuhu aleykum ki onlara əgər allah iste meseyli mem bu ayeler ise okumazdıwala erak sakadbi sofi kum amran min qbli efla a ve pesim allah bana buyur ki onlara de ki Əgər bu, ə, əgər Allah istəməsəydi, əgər Allah mənə buyurması idi, mən bu ayədəri sənə sizlərə oxmazdım, yəni bunları sizə çatdırmazdım və mən bundan öncə də, yəni peyğəmbərlər öncə sizlərin arasında yaşamışdım. Yəni peyğəmbərsəm 40 il 40 il peyğəmbərdən öncə məkkədə yaşamışdı. Yəni məkkə mülükəsinin arasında yaşamışdı. Yəni əgər mən özüm istəyimdən desəydim, bir sehirbaz olsaydım, bir kahin olsaydım, Bir, eee, şeir yazan olsaydım, bundan əvvəllər də bu qız il ərzində bir şeylər etməyə çalışardım. Lakin bundan əvvəlcə oxumağı, yazmağı bacarmadığım halda, bundan əvvəl bir şeir yazmadığım halda, bir şeirbazlıq və s. məndən olmadığı halda, bugün gün, yəni Allahın istəyi ilə mən bu ayələri də oxuyuram və sonra Allah Subhanahu va taala sona ki, "Əfələ təqilun. Siz bunu dərk etmirsizmi? Anlamırsınızmı? Yəni bu bu qədər açıq, aydın bir dəlildir, siz şey, görmürsünüzmü?" Və həmçinin Allah Subhanahu insanların bu kimi ailələr barəsində, bu kimi ailələri gətir bilməyəcəklərini də Quranda yəni buyurub. Yəni gətirməyiblər və gətirə də bilməyəcəklər. Heç bir zaman da yəni insanlar və cinlər bir-birinə kömək olsalar da, Quran ayəsi olan bir ayə belə, yəni ona bənzər ayə belə gətirə bilməzlər. Təsəvvür etməsinə həmin zamanında olsun. Yəni həmin mövzüləri, həmin ayələrin vəhi zamanında olsun. İsə də təsəvvür vəfatından sonra olsun. Heç kəs, yəni heç kəsin buna qüdrəti çata bilməz. Həmçinin Quran ayələri, yəni ayrı-ayrılıqda, həmçinin ümumilikdə böyük faydalar, böyük elm toplusudur. Yəni ayələrin mənasına baxsan oradan yani faydalar çıxarmaq çıxarmaq yani baxımdan ailələrə diqqət etəsəm Quran böyük bir elm toplusudur, böyükdür, möcizələr toplusudur. Həmçinin Quranda Quranın möcizələrindən biri də gələcək barəsində xəbər verməyidir. Allah Subhanahu taala Quranda ə, gələcək barəsində bir çox ailələrə xəbər verib, həm yani insanlara xəbər məlumat olaraq həm Quranın möcüsəsi olaraq ki, insanların imanını artırsın. Necbubarədə, Rum surəsindən əvvələndə Allah s.ə.v. buyurur, əlif ləmmim qulbət-i rum fi ədnəl və hum min bədi qəlbihim səyəxlibun teybid-i sinin. Bu ayələdə Allah s.ə.v. buyurur ki, əlif ləmmim -rum, rumlular məqlub oldular və onlar bir neçə il sonra ə ən çökək yerin ən çökək yerində bu məğlubiyyətdən sonra qalib gələcəklər. Həqiqətən bu hadisə necə ki Quran buyurmuşdur, o cürdə oldu və bu arada bilirsiniz Əbbakra dağının müşriklərlə mürəğib etməsi, o zaman ki ayə nazil oldu. Nəbik bilirsiniz ki Rumlar qalib məğlub olanda müşriklər sevinirlər. Farslar Rumlara qalib gələndə Rumlar məğlub olumuşlar, onlar sevinirlər çünki Rum cemaatı, kitab ehli farslar isə müşrik idilər. Mütfərəs idik olduqlarına görə, yəni mütfərəslər e, məhkəmə müşrikləri sevinirlər bu haldan dolayı. Və Allah Subhanahu bu ayəni nazil etdi onlar məğlub olduqdan sonra ki, qurunlar məğlub olsa da, bir neçə il sonra qalib gələcəklər. Və Abbas radianhu bu ayəyə əsasən onlarla mürəcə gəldi 100 dəfədən və e, yəni il təyin etdi, lakin fərməsinəm ona həmin ili, yəni Əsər, məsə, üç yıldır demişdi, fələ, məsələn, artırdı həmin ili və sonra həqiqətən ə, Rumlular, Farslar üzərində qədəbə çaldılar və müsəlmanlar sevindilər buna görə. Çünki nə qədər olsa ə, kitab əhli, yəni müşriklərdən daha yaxşıdırlar. Daha yaxşıdırlar. Və Əbbaqir rədəliyyənin həmin ə, götürüb ə, mərcdə udduğu yüzdəvəni Allah yolunda sədəqə etdi. Çünki ə, mərc gəldiyi zaman sədəqə halal, icazəli, daha doğrusu ə, qəlbə, yəni, mərcdə udduğu vaxtı isə Ə, məcq qadağan idi. Həmçinin Quranda olan gələcəkdən ə, xəbər vermələr barətində Məkkə surələrindən olan Qəmər surəsində Allah səhələn buyurur Seyyid Zəmil Cəmi O ə, Onların yəni toplusu cəmatı ordusu dağılacaq və üzlərini döndərib qaçacaqlar. Və bu ə, ayə necə ki, bir çox təfsir alimləri buyurur, ə, Bədir döyüşü barəsindədir. Bədir döyüşü barəsindədir. Surə, yəni, Qəmr surəsi Məkkə surələrindədir. Lakin Bədir döyüşü barəsində alısa ki, Allah səhələn onların orduslar, ordularını məhv edəcək və onlar üz döndərib qaçacaqlar. Ümumən, yəni, bunların hamısı ə, cəm edərək, yəni, Hud surəsində ayə ilə sonluq vermək olar ki, Allah səhələn buyurur, Qeyb, bu, qeybdən olan ayələrdir ki, biz sənə nazir edirik. Yəni, qeybi məsələrdir. Gələcək barəsində olan qeybi məsələrdir. Allah-u şüphə, biz bunları sənə nazir edirik. Məkuntə sə'ələmuhə əntə vələ ən qovmikə min qablihədə. Nə sən, nə, nə də sənin qövmün bu barədə xəbərdar deyildir bundan öncə. Yəni, ayə nazir olmazdan öncə, nə, yə, Ya Rasulullah, sən özün, sənin qövmün bu barədə xəbərdar deyildir. Və, yəni, bu ayə davət edir ki, Quran özündən sonra, yəni nazi olduğu vaxtdan sonra baş verəcək bir çox hatələri ək etdirir. Bu da Quranın ecazkarlığından, yəni möcudələrindədir. Qurana Allahın kitabına münasibətə gəlincə, bilirsiniz, hədifdə fəyəməsən buyurur, din nəsihə, din nəsihətdir, soruşurlar ki, ya Rasulullah, Kimin üçün? Bir Allah üçün, yəni, sonra buyurur kitabı üçün, sonra peyğəmbəri üçün, sonra e, müsəlmanların imamları və sonra buyurur müsəlmanların özləri üçün. Təbii ki, bu nəsiyyət kəlməsi e, Allaha, e, yəni Allah-Allaha itayət etməklə, onun əmrlərini e, yerinə etirib qadağalarına çəkinməklədir. Lakin kitabına gəlincə, kitabına nəsiyyət dedik ki, nə qəsd olunur, nə, məqsəd nədir. Yəni, əsləni, nəsiyyət sözü Azərbaycanca, ərəbca olduğu mənanı vermir və kitabına nəsiyyət kəl kəlməsinə gəlincə ona ehtiram etmək, onu əzbərləmək, davamlı oxumaq, qadarlarından çəkinmək, əmirlərindən reayət etmək, həmçinin Allahın ayələri yazılan bir kağızı gör görərsənsə, onu yerdən qaldırmaq, bu da ehtiramlandır. Həm Qur'anı qorumaq, Qur'anı qorumaq, yəni bidətlərin bidətindən qorumaq, təhrifçilərin təhrifindən qorumaq, əgər istər onun mənalarında olsun, istər kəlmələrində olsun, istər sözlərində olsun, təhrifdən onu qorumaq. Həmçinin Qur'anda olan xəbərləri təsdiq etmək. Qur'anda gələn xəbərləri heç bir şəksiz, şübhəsiz təsdiq etmək. Əgər kim bircə, a, yəni bircə kəlməni inkar edərsə, Və yaxud da bir ayda aidə şək gedərsə, artıq o Qurana nəsihətçilərdən olmuş olmaz. Yəni Qurana iman gətirənlərdən olmuş olmaz. Həmçinin Quranın dedik əmrlərini yerinə yetirmək, qadağanlarından çəkinmək, həmçinin Quranın Quranda buyurulan xəbərlərin ən gözəl xəbərlər olduğunu, Quranda buyurulan xəbərlərin ən doğru xəbərlər olduğunu, Quranda buyurulan hökmlərin ən doğru hökmlər olduğunu və bundan üstün heç bir hökmün olmasının mümkün olmadığını eytiqat etmək. Həmçinin Quranın Allahın kəlamı olmasını, hərifləri ilə, kəlmələri ilə, mənası ilə Allahın kəlamı olmasını eytiqat etmək. Yəni, bunlar hamısı həzistə qəssiz olunan yəni, e, din nəsiyyətdir və soruşanda ki, e, yəni, kimə yarısı buyurur ki, Allaha kitabına, bax, kitabına nəsiyyətini bunlar hamısını övündə əhatə edir. İnsan gerek, yəni tam gərək yanın Qurana lazımınca etiram göstərsin, həm onu oxumaqla, həm ona əməl etməklə, həm onu qorumaqla və s. kimi, necə ki, yəni haqqında danışdıq. Quran barəsində sual var nəsə, yoxsa başqa mövzuyə keçək. Və sonra buyuruş, şeyx, ə, İsra və Miraj barəsində. İsra və Miraj həmçinin bu da Əhli Sünnə Cəməətinin, cemaatının, yəni ECTk-nin məsələlərindən biridir. İsra Yəni, gecə yol getmək deməkdir. İsra, gecə yolu, gecə yol getmək deməkdir. Meyracda isə, yəni, yüksəlmək, yüksəyə qalxmaq. İsra və meyracda gəlincə, Peygamət ruhu və cəsədi ilə, ruhu və bədəni ilə oyaq olduğu halda, yuxuda deyil, oyaq olduğu halda e, məyərdə, İsra və meyrac edib. Niyə görə bunlar qeyd edirik? Çünki e, kimlər kimi, məsələdə, şəx şübhə gətirməkdir, onlar deyirlər ki, E, ruhu ilə olub, bədəni ilə yox. Və yaxud da yuxuda olub, oyaq olduğu halda yox. Əgər e, belə bir e, yəni, şey doğru olsaydı, eşməkə məhkə o zaman müxayib olmazlar, inkar etməzlər bunu. Şək şübəyə düşməzlər bu məsələdə. Çünki insan yuxuda hər bir şey görə bilər, bundan daha artığını görə bilər yuxuda. Lakin o məhkə ərəb ərəblini səlis, doğru bilən məhkəllər onu bədəni ilə getdiyini, bildikləri üçün inkar etdilər. Və ə, Allah Subhanahu İsra surəsinin 1-ci ayətində buyurur: "Subhanallahi asra bi'ldihi". Bi'ldihi deyərk Allah Subhanahu Taala öz qulunu əv, ə, özünə, yəni izafə edir. Ö, ə, yəni ordakı hər damiri Allah Taala'ya qayıdır. Yəni öz qulu ilə. Və əgər ə, yəni baxımdan baxanda da bəyan olur ki, yəni Peyğəmbərəm öz cəhədilə Ə, öz bədəni ilə isra və məric edir. Əgər öz bədəni ilə olmaq idi, yoxuda olsaydı, yəni ki öz qulu ilə adlanmazdı. Yəni yoxuda insanın getməsi, qulun getməsi adlanmır. Yoxsa sizlərdən kimsə biri, yəni Afrikaya gedibsə, filankər, filan, filan qul Afrikaya gedib deyilmir? Yəni qul kəlməsinin istifadəməsi, dəlalar deyir ki, bəy məsələn öz bədəni ilə, ruhu ilə bərabər isra edib. Rəşid Qurur Bu, Peyyamət Səmə verilmiş ən böyük möcüzələrdən biridir, ən əzəmətli möcüzələrdən biridir. Həllikdən, Allah-ı Allahın Peyyamət Səmə verildiyi ən böyük möcüzə Quran və ən böyük möcüzələrdən biri də İsra və Meyrac hadisəsidir. İsra və Meyrac hadisəsidir ki, bu, yəni İsra və Meyracdə Peyyamət Səmə bir çox şeylər, bir çox şeylər verilmişdir. Şeyh burur, yerdə, yerdə və göydə olan. Yəni, ona verilmiş ən böyük ayələrdən, ən böyük mövcələrdən yerdə və göydə olan. Ona görə yerdə-göydə qəsb ki, İsra yerdə olub, yəni gecə yolu yerdə olub, məyrac isə göydə olub. Çünki yerdən göyə qalxmaqdır. Və sonra şey buyurur. Elə bir mövcədir ki, bu mövcə özündən öncəki heç kəsə verilməmişdir. Yəni, texəmbərlərdən heç kəsə belə bir mövcə verilməmişdir. Və e, itiraf bilirsiniz, hardan-har olur. Məkkədən, Betulmaqsə, Aqsa məqsidlə və Aqsa məqsidlə də e, səmaya e, və sonra bilirsiniz, orada cənnət və cəhənnəm necəki şeyx inşallah gedirəcəyik. Və Seyyəməsəmə verilmiş bu möcidə nəyin ki, heç, heç bunun bənzəri belə, bunun yəni, oxşarı belə heç bir kəsə verilməmişdir. Əgər şeyx buyurur ki, ağıl sahibi olan bir insan, İsra və məyraç haqqında düşünsə, onu, ona bəsirət gözü ilə baxsa, yəni elmlə baxsa, ə, bilər ki, Allah subhanət hala yəni, bütün növ şərəfləri, ən yüksək məqamı, ən yüksək mərtəbələri öz Peyğəmbəri üçün verib. Yəni, Peyğəmbər səsləm üçün verib. Yəni, bundan böyük məqam, bundan yüksək mərtəbə ola bilməz. Və Bu, İsra mirac ilə, digər şeylərlə də və İsra mirac ilə də öz, e, yəni, qulunu Peygamber s.ə.vələmi özünə əvvəlkilərdən və özünə sonrakilərdən üstün edib, şərəflə edib. <coughs> İsra zamanı, İsra yəni bəraq adlı heyvanı e, minərək edib, yəni təhəmət səmi e, bəraq adında heyvana minərək edib, bəraq at deyil, lakin ata bənzər idi. Ad deyil, ata bənzərdir və bəraqın bizə üç sifəti varid olub. Adı, yəni adı bəraq olması, rənginin ağ olması və çox sürətli yəni böyük addımları olması. Yəni bəraq barəsində bu üç sifət varid olub, lakin onun at olması barəsində heç bir dəlil yoxdur, lakin ata bənzərdir. Qanratlı olmaq, təkələyib mə? Bilmirəm. Və Fəhamələ Bəraqla e, e, Fəyəməsəm bəraqla Beytül Məqdisə gəlib. Beytül Məqdis e, bilir ki, yəni Aqsadır, yəni Aqsa məsidi və Beytül Məqdisdə Fəyəməsəm Peyğəmbərlərlə bərabər namaz qılıb, yəni bütün Peyğəmbərlərə imam olaraq namaz qılıb. E, sonra isə yəni səmayə yüksəlib Cəbrail ə.səlamla və mələklərə və peyğəmbərlərə salam verib və həmin cənnətə daxil olub, cəhənnəm peyğəmbərə salam göstərilib. İsra və Mərcədə peyğəmbərə 5 vaxt namaz fərz olub. Və sonra şeydilə ki, rəbb və Rəbb-ini görüb, rəbb görüb, lakin peyğəmbər həmin öz rəbb yəni Allah Subhanahu-təala görməsi barəsində peyğəmbər İsra və Mərcədə görməyib. Bəyəmətləm, Allah subhanıq alanı İsramiyyəcə görməyib, əksinə bu barədə Ayşə Rədanan də soruşanda ki, Rəbb bizi gördü mü? Bəyəmətləm, buyurur, nurun ənə araq nurdu, yəni hicabı nurdu, mən onu necə görə bilərəm, bilərdim ki? Yəni, lakin Allah salanı görməyi, bəyəmətləm, Allah salanı görməyi yuxudu olub. Yəni, Allah subhanıq alanı yuxudu olduğu zaman, bəyəmətləm, yuxudu olduğu Allah salanı görür və buyurur ki, Rəbbimi ən gözəl suretdə gördüm. <gülüyor> lakin, e, İsra miracıda görməsinə gəlincə, bu, qəlbi görmədir. Gözlə görmə yox, ona deyilə, rüqə qəlbiyyə. Qəlb görmə, lakin e, gözlə görmə deyil. İsra miracıda görməsi. E, görmə, görmə də artıq. Görüb, deməli, aydındır görmək nə deməkdir. Ailəndə, yoxuda Allah subudadan görüb və ən gözəl surətdir. Və sonra şeyx buyurur ki, yəni, Allah-Allah Peyğəmbə Səmi özünə yaxınlaşdırıb və onunla danışıb və bu da Peyğəmbə Səmi üçün ən böyük şərəfdir və həmçin ona böyük möcudələr, dəlil subudlar göstərib və sonra şeyx buyurur ki, hətta dənə min rabi hil və ona yaxınlaşır və ona dəlillər göstərir, lakin bu Quran ayəsindən götürülmüş bir kəlmədir. Bu Cibril əleyhissəlama aiddir. Bu e, yəni ki Allah təyox, Cibril əleyhissəlamət ki, Cibril səm ona yaxınlaşdı və onu, yəni görəndə, onu, yəni dəlilləri ona göstərdi. Bu Cibril əleyhissəlama aiddir. Həmçinin buyurur ki, Allah subhan təala əlini onun kürəyinə qoydu, hətta Peyğəmbərə də Sinəsində əlinin soyuqluğunu hiss etdi. Həmçin, bu hadisə də, e, yəni Peyyəmbəl Səmin yuxuda olduğu zaman baş verib İsra miracda deyil. Yəni, şəxet burada İsra mirac hadisəsini toplasa da müəyyən bəzi məhsədləri, e, İsra miracda olmayan məhsədləri də burada qeyd edib. Həmçin, bu hadisə də, yəni Allah subhanət alan e, əlinin Peyyəmbəl Səminin kürəyinə qoyması, iki çiyinin arasında qoyması, və onun soyuqluğunu öz e, sinəsində beyan etməyə hiss etməsi yəni İsra Məricdə və oyaq olduğu zaman deyil çünki İsra Məricdə oyaq olub, yuxuda olmayıb, lakin yuxuda olduğu zaman, yerdə olduğu zaman e, baş verir. Allah Subhanahu Quraнда buyurur: "Əməcə əl-rüyəlləti əraynaka illə fitneten-nəfs." buyurur ki, biz sənə göstərdiyimiz bu görüntüləri insanlara imtihan olaraq yəni, göstərdik. Yəni, bu İsra Mirac bahəsində, İsra Sürəsinin 60-cu ayətli e, nazı olan ayələrdəndir. Yəni ki, həqiqətən insanlar bu ilə böyük fitnəyə düşdülər və sınağa çəkildilər. Bilirsiniz ki, hər kəs e, müşriklər inkar etdiyi zaman, ə əxşəriyyət şəkhsə düşdüyü zaman Abbakra dilahaniyə deyəndə ki sənin dostun iddia edir ki o bir gecə içində həm İsrail edib həm Mərac edib və sairə və deyir ki bunu həqiqətən özü deyir dilər bəli ikman onu təsdiqləyirəm. Yəni bu imtihan idi, sınaq idi həm də insanlar üçün eyni vaxtda İsrail, Mərac insanlara sınaq olaraq ver verilmişdir və kim ondan iman gətirsə, yəni imanı imanın sabit olduğu vaxtdan çıxdı və kim şübhə düşdürsə kim inkar etsə imanında zəif olduğu və vaxtı imansız olduğu e, bəlli oldu. Necəlik bu, yəni həqiqi gör e, görmədir, yoxu görməsi deyil. Yəni İsra mərcə olan bütün təsvirimizə verilmiş görüntülər, yəni cənnətin gəhinnəmi görməsi, dünya səması altında peyğəmbərləri görməsi, mələkləri görməsi və s. və s. bunlar hamısı həqiqidir, yoxu deyil. Sonra həmin gecədə, Peyğəmbər Səhəm, yəni, ruhu və bədəni ilə, cəsədi ilə Məhkəyə qayıtmışdı. Yəni, bütün o getməsi də, qayıtması da həmin bir gecədə, İsra gecəsində ə, baş vermişdi. Və həmçinin Allah Əs. bəyan edib ki, Peyğəmbər Səhəmə bu dünyada verdikləri bütün möcüzələri ilə, bütün neymətləri ilə, bütün hər şeyinə bərabər bu dünyada axirətdə verəcəkləri bu dünyada verəcəklərindən qat-qat artıqdır. Çünki Allah Subhanahu buyurur ruha surəsində: "Balə sov Allah Subhanahu sənə axirətdə daha yaxşını, daha üstünü verəcək və sən də onunla razı qalacaqsan. Yəni axirətə deməli verəcəklər bu dünyada verdiklərindən qat-qat Artıqdır və birsə axirətdə deməsən verilər ki, şəfaət var. Bir az sonra şəfaət mövzusuna toxunacağıq. Yəni, ə e, axirətdə cənnətdə ən yüksək məqam var. Cənnətə ən birinci girməsi və sairə və sairə məqamlar var və ən böyük də Allah Subhanahu talanı görmək var ki, bu bütün dünya nemətlərindən, dünya və içindəkilərin hamısından qat-qat xeyirlidir. Üstünlük demək buyurur ki, bir həssində cənnətin birincə arşın məsafəsi, birincə qarış məsafəsi yer və onun içində olanların hamısından daha xeyirlidir. Və ona görə bu dünyada Peyğəmbərə verilən bu böyük nemətlər hamlıqla hamsı bir yerdə axirət nemətlərinə qat-qat azdır. Yəni daha doğrusu axirət nemətləri qat-qat çoxdur. Və həmin Peyğəmbərə veriləcəklərdən də biri məqam Məhmuddur. Yəni həm də olunacaq məqamdır ki, nə fəyəməsəmdən öncə, nə fəyəməsəmdən sonra yaradılacaqlara bu məqam, bu üstünlük verilməyib və verilməyəcək də. Və sonra şeyx Rəhməhullah məqam məhmud barəsində bir çox hədsləri bu məqamda topluyor Və Allahusbantalar İsra surəsinin 79-cu ayətində buyurur, Əsə ən yəb əsəkə rəbbukə məqamən məhmudə Rəbbin səni məhmud olan, yəni tərəsdənən həm dolunan məqama yüksəldəcək, bu ayənin təfsirində gələncə şey, burada bir çox hədslər gətirir Mücahiddən, İbn Abbasdan və qeyrilərindən ki, bu ayənin təfsirində qeyd olunan o məqam məhmud kəlməsi Peyyəməl Səhəmin əştə otuzdurulmasıdır. Yəni, Allah xələtələ peyəmbərini, on Allahın sahələsi və salam olsun, əştə otuzduracaq. Necə ki, qeyd edir. Eee, hədislərdən bir neçəsini oxuyaq bu barədə. Buyurun ki, Mücahiddan, Mücahid bilirsiniz, təbiindir və məşhur təfsir alimlərindəndir. Eee, yaquduhu alal yaqiduhu alal arş. Onu, yəni Peyğəmbər s.ə.h. arşın üzərində 30 duracaq. Həmçinin İbn Abbas rəziyallahu anhdan da ki, rəvayət olunur. Nəbəs radiyalanısından rəvayət olunur ki, Vəni İbnəbbəs və fiy qavlihi məqamun məhuməd qalq və qiduhu aləl-arş. Buyurur ki, bu ayə gəlincə, yəni, məhmud olan məqam, yəni, Alatalanın onun ərsini üzərində osuzdurmasıdır. Lakin, bu barədə varid olan bütün hədislər baxildir. Bütün hədislər baxildir. Yəni, burada çox hədisləri şəx qeyd edir, lakin bütün hədislə hamısı batildir. E, lakin ayədə qəst olunan mə, e, həm də olun olunacaq mədə mədə, mədə məhmud nədir? Hə, Zeyn-Məsəmə Zeyn verilmiş ən əzəmətli şəfaətdir. Şəfaətli özmədir ki, o ilə yəni, e, Zeyn-Məsəmə şəfaəti ilə Allah subhanı və s.a. insanları, məxhubatları haqqı hesab etməyə başlay başlayacaq. Bu təhdirdə Ə, yəni, çox bir-çox yəni, sələf alimlərindən, təfsir alimlərindən var da olub. Həmçin İbn Abbas, radiyallahu anhunun özündən də. Ə, lakin, bir az öncə dediyimiz təfsirə gəlincə, yəni ki, o ərşin üzərində oturmasıdır. Bir balaca qeydlər var, siz o qeydləri oxuyun. Buyurur şeyx, ixtəlifə sələf, filmurad, filmurad, filməqam məhmud. Sələflərdən bəziləri məqam-məhmud deyəndə bu nə olduğu barətində istilaf ediblər. İki, və iki rəy e, yəni, var bu məsələdə. Birinci rəy, ənəhu şəfəəsin nəsi yevmi qıyamə. Birinci rəy və doğru olan rəy odur ki, bu, e, yəni, təyəməsəmin qiyamət günü şəfəyət etməsidir. E, bu rəy deyənlər, İbn Məsud, Abdullah İbn Məsud radiyallaha anahu, həmçinin Hüzeyf ibn Yəmən, həmçinin Abdullah ibn Ömər və həmçinin Salman Farisi, Cəbr ibn Abdullah və Həsən. Bunlar yəni Həsən, Həsən bəqri, yəni təbiidir. Onlar öncə qeyd etdiyimiz hamısı səhabələrdir. Hamısı böyük, yəni səhabələrdən olan böyük alimlərdir. Bunlar hamısı buraydılar ki, ayədə qəsd olunan İsra surəsində qəsd olunan o 79-cu ayədə məqam məhmud nədir? Şəfaətdir. Dayanmadım, <gülüyor> O şəfaət yox, öz mənim böyük əzəmətli şəfaətinin verilməsidir. Həmçinin e, buray mücahidin özündən də Əbu Nəcih və qeyri təbinlərdən də rəvayət olunub. Lakin ikinci rəyə gəlincə, ikinci rəyə dedik, e, Peyyəmbəs həmin Allah spontalaq əlçin üzərində usuzdurmasıdır və e, bu rəyə də dedik, İbn Abbas və Mücahiddən rəvayət olunub. Necə ki, Zərd Ülmiyyətdə, e, İbn Cəvzinin Zərd Ülmiyyətində yəni bu barədə, yəni bu məsləyə toxunulur. Şiləxlisəm, İbn Teymi Rəhməq buyurur, وَفِيهَا اَشْيَانِ اَنْبَعْدِ سَلَفْ رَوَاهَا بَعْدُ النَّاسِ مَرْفُوعَتًا وَهِيَا كُلِّهَا مُوضُوعَ Və <gülüyor> buyurur ki, bu, yəni, Peyyəmət Səmək Ərşin üzərində oturulması barəsində İbn-Təmin Rəhməlullah buyurur ki, bu barədə insanlardan bir çox rəvayətlər olmuşdur, lakin hamısı qondarmadır, hamısı uydurmadır, yəni, heç bir doğru rəvayət yoxdur. Və sonra e, yəni uydurmalara misal olaraq elə bu, yəni Ərşin üzərində oturma hədisini, yəni rəvayətini qeyd edir. Bu indi nə mə sabit annahu an-Mücahid və anə digərləri min-s-sələf. Və, e, və, və, və Yəni bu deyir Mücahiddən bu rəvayət gəlsə də və bəzilərinin bunu ə, inkar etmələ rəvayət et, etmələri mövcud olsa da, lakin bu yəni batil, ə, bu yəni rəvayətlər hamısı batildir. Həmçinin İmam Şövkən, rəhməlləf, buyurur, öz təfsirində İbn Abdülbərdən rəvayət edərək, buyurur ki, Mücahid dedi, mücahid böyük, yəni mücahid həmin təfsir alimi, böyük alimlərdən olsa da belə, lakin ondan iki doğru olmayan rəy varidi olmuşdu. İki məqərdə doğru olmayan rəy varidi olmuşdu ki, hansı ki, o, yəni, e, qəbul olunmur, yəni, sələf sərəfindən qəbul olunmayan rəydir və onlardan biri də e, Fəyəmək Səmin ər Ərşin üzərində oturulması barəsində olan xəbərdir. Həm i̇bn Kəsir Rəhməkullah öz təfsirində bu rəyi heç qeyd etməyib. Yəni, bu rəyin batil olduğuna görə İbn-i Kəsir Rəhməkullah öz təfsirində bu rəyi qeyd etməyib, yalnız e, Məqqam Məhmud barəsində, yəni, şəfayəti, Fəyəmək Səmin verəcək Həmçinin e, e, münasir kitablarda olan Sədi Rəhməhullah da öz təfsirində bu rəyi heç qeyd etməyib, yalnız doğru rəy olduğuna görə dəyəməsəmək veriləcək şəfayəti qeyd edib. Həmçinin tabaridə və qeyriləri də təfsir e, alimləri yəni bu rəyi üstün görüblər, doğru görüblər, lakin e, əksə ot oturması barəsində olan rəyin rəif olduğunu söyləyiblər. Və sonra Yəni bu məfsəllərin sonunda şeyx vurur. Həmçinin vəlahu havdun məvud fi qiyamət günü Peyğəmbərə səsə veriləcək. E, Havuz var ki, o da yəni Peyğəmbərə vəd olmuş var ki, qiyamət günü veriləcək. Yəni şeyxın bu kəlməsinin sonunda qətilməsi e, və də, əlaqə edir ki, Yəni, ardıcılıq baxımından o da, o özü də əslində, bu rəyi daha üstün görür. Yəni, bu rəyi üstün görür. E, Fəhamət səmə, yəni, şəfayət verilməsi rəyini daha üstün görür. Çünki həm e, məqam məhmud, yəni şəfayət, həm də ki, həvuz, hər kisi qiyamət günü baş verəcək hadisələrdəndir. Görünür ki, şəx bu rəyi yəni, dəstəkliyir. Wallahu ələm. Bu günlük bu qədər. Kimisə sual var bu arada. E, oraya varid olub. Oraya İbn Abbasdan varid olub, lakin xəbər kondarmadı. Yəni ki, e, onun adından uydurulub. Aydınlı, aydınlı, aydınlı. Yəni ki, rəvaiçilər onun adından uydurulub. Əksinə, Ənədi zəyisi. Lakin e, İbn Abbasın Yəni, e, İbn Abbasın yəni, başqa ikinci rəyidə olduğu, yəni, biraz az öncə oxuduq, İbn Abbas rə, rə, rə, rəvayət olunur ki, o, e, şəfayət barəsində olduğunu qeyd edib. Lakin mücahiddən rəvayət olunub bu. Mücahiddən rəvayət olunub. Necə ki, qeyd edilək ki, çövkən ki, mücahid böyük alim olmağına baxmayaraq, ondan iki şey rəvayət olunur ki, onlar yəni, xatadır, səhvdir ki qar onlar rədd olunan, olunan bir xəbərlərdir və onun da birini qeyd edir, qeyd edir ki, bu məsələdir. Tema səhnəyə Allah şəhidi. Hədis səhihdir. Yeri bu vardı, bu, bundan öncə keçiləri də dərslərdə danışmışdıq. Yeri bu dəqiq yadıma yoxdur, lakin həmzə... bu bu bu, bu, bu, hə... bu hədis barəsində biz bundan öncə dərsdə danışmışdıq. Bəyənməsən buyur ki, səhibimi ən görə surətə gördüm. Hədis səhihdir. Yerinə baxmaq olar inşallah gələn siz deyirsiniz. Bu yer yaddımda yoxdur harda, deməyimiz lakin hər kəslə danışmışdım. Həçəsini burada heç bir şey deyilmir. Ərşin altında olması barəsində heç bir şey yoxdur. Şək yoxdur. Ərş har şeydən yüksəkdir. Lakin burada heç bir dəlil yoxdur. Yəni və mən bilmirəm ki, onların cənnət və cəhənnəmin Ərşin altında olması haqlı <coughs> bizə də bilmirəm. Bakən hal-hazırda mövcuddur. Həmçinin nəfəm cəhənnəm hər hə, var bir Allah aləmdir. Var bir dostu istəyim var, amma ki ən güclü cənnətlər olmaması var, amma nə yadında yox. Heç bir əsərdə deyən peyğəmbərlə namaz tutulur. O hələ gün oldu. Yani, Necə? Peyğəmbərlə namaz tutulur. Quran və sünnədə, yəni Quranda və səhih sünnədə varid olan hər bir şey iman gətirmək vacibdir. Mecəliyi bizə bəlli olmasa belə. Yenki, olurdu, hə, ki, əksada, ə, yəni ki, olub da, yəni namazsın. Bütün peğəmbərlərlə əksada, yəni... Sonra da meyracə Sonra meyrac edib. Düzdür, bu, var ki, bir çiçik ixtilaq var alimlər arasında ki, yəni namaz, meyracdan əvvəl olur, yoxsa sonra. Yəni ki, həmin gecə, ki, həmin gecə olur, şəxd yoxdur. Lakin... E, məyracdan əvvəl olub ki, səmaya qaxmasına əvvəl olub yoxsa səmadan qaydandan sonra, və ki, inşallah doğru odur ki, e, qaxmazdan öncə olur. Namaz Yoğunluz, qaxmazdan öncə olur. Əlbəttə səhildir, hə, səhildir. Və varmadan varid olan hər bir xəbərə şəkiz iman gətirdik. Və Allah subhanısa Allah hər şey qadirdir. Yəni, kiçik bir məsələlərə axtarsan, onun sən görəsən ki, həmşə gözün qabağında olan bir şeyin necəliyini sən bilə bilmirsən Nəyin ki, qeybi məsələlər, və biz onların hamısına iman gətirik və bunlar da imanı möhkəmlədirmək üçün Allah aşkına biz çox, bizə çox-çox mövcələr ailə göndəriq. Necə Nə ki, bu, öbür günlərin dərsdə bəzi Quran mövcələrinə toxunduq. Yəni, bu, Quran kərmi? Yəni, deyəm ki, Məhəmədək, mövcələdək, bu, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, çox, halbuki onu bir namazında belə 10 10 yəni Allah Subhanahu deyir ki, bir namazı 10-la. bu gün yadı, ay o təbi ki bu günlərdə hər namaz 10 üstündə, 10 üstündə. Hə. Və bu bundan necə olar? Sual alırəm məndən alarəm. ki o aləmlə soruşur. Necə oldu? Yox, 95-ci oldu. Bu özü Vəhididir. Bu özü Vəhididir. Yəni Peyğəmbərstan bu tərtiblə oxuyub, tərtiblə oxuyub, şəhrə salamaq sizə müəyyən bəzi ailələrin yerində ailələr yəni ixtisafdır ki, hansı əvvəl və ya sonra olmalıdır. Amma ümumən bu tərziblə olması hamısı vəylədir. Ötəyəmsəm öz üzümdə belə.